Eta txingideak bizaiziza, 2000 amaikan osatu genuen eta gaur egun nenez horri eragileko esatzen dugu. Oso eragile desberdinegea, egea, sindikatetak ikazien maku metabletara, gazte eragileak, e, aekak irakazleak, hantzatu bertan nire bertan dago, eta gure uh -huh. piskat zabaldu nahi dugu, e, gure bizartaren aniztasuna e, biltzen dugu, eta e, oso sektore dezberdin egin dugu imarkiri maitxustaren kontra. Tartan uste dugu, herri mugimenduak edo, alako gunetan, seronamente la torregatikan dei egiten dut sinikista bezala alako bekinak hori da ora lenoa batarrikan igual egun biri guno ez za bilgun egiten zuten berdeialdi bakarrik hori nikusten jenen ba jende noni narkeriak e, e, leku askotara ditzen dala kamales eta bueno ba beste modua da ere e, eragile guztian la on hau eta sindikatuetan egon auzu elkartetan egon edo ba beste guzti nei degu jende guztia mobilizatutako jende guztia baina narkeri makistaren kontra